Helgason. Já, gott sólflugar. Heyrðu, er gert allt og langt síðan að við höfum eh tekið smá yfirreiðum NB deildin nokkr að fegru. Og Jú, það. Þeir mæða að skoða stöðumála og svona. Já, það þarf að vera svo mikið að gera af. Já, og báðir maður. Já, svona er það snurður að... þetta Það er, að... er kominn tími á þetta. Ætla ég að sjá ykkur í 3-4 mánuðum sem að tjekkum hvað er síðst. Já, er rosi langt síðan ja kanskje 3 halt að hérna núna. Já, við erum bara ekki síðan í Vegas. Já, eelti við séum búna að taka við erum búna að taka eitt eftir það. Já. Hérna við ætlum bara að að í kíkja bara fæst austur og svo vestur og og hérna kannski skofum aðeins þessi þessi trade svona bara í leiðinni. Já. Hérna öðstudeldin hún er alveg eins og við sáum fyrir að því leiti til að, að Klífland er bara eftir og allt fengt með það kannski Toronto liðið svona maður kannski bjóst ekki alveg við að Toronto eru þetta lið svona, sem maður eru því svona myndi stinga af upp í annað seti sko neður þetta er ekki maður bjóst ekki alveg við þessu svo er þetta bara ein stór dröllukaka þar á eittir já eiginlega og allir eru bara hoppa yfir alla og upp á öllum og ja menn inn í outer playoffs svo svona reglulega bara ja bara á einni helgi þá ferðu bara úr sjótta sætinum niður í niður í 9. ja það segnst sko það er kanski kanski helst þarna við að Detroit Washten og Orlando er útur keppnin núna er kanski helst þessi 3 sem eiga gut sjans á að komast inn í hana ja Ég var kannski ekki alveg að sjá mig í Loki og New York og komast henni í ústlöðu kefnum og spurning hvað gerist með Chicago og öllum þessum meðslum, hvort þeir dættu út. Já, svo menn, ég maður, ég maður, heyrt, menn var að tala um það, Derek Rose, ég eitthvað vel út og eitthvað svona. Hann er kannski eins gott í öllum þessum meðslavesinni sem er á þeim og svo alltaf eitthvað neginn. Já það eru samt ekki nema þrýr á sjö í síðustu tíu sem er svona sirka sirka það sem eru að vera að spila eftir þessi, eftir þessi meðsli mm -hmm. þannig, það það, það, þannig að það er áraugurinn ekki koma fram í í sigurum hjá það um er áraugurinn hjá það er grós Nei og og svo þaust, og, og Detroit og Washington sem eru þarna í 9. og 10. setur núna eh það þust þusura hrikalætt basl á á báðumum liðum og og þust vonbrigðin hjá manni þust eins og með þetta á Washington við. Já. Æst, af hverju reka er ekki annað tjálvaramaður? Ég skil ekki hvað er að gera sko. Skilur skilur einhver? <hæð> Nei. Ég held, a, ég held að skilja engin sko. bara, bara að þetta gæti bara verið spurning um peninga. Já, ég, já þið séu bara svo nýskir eða tímikir rega Bara getið meiri en velverið sko. Já náttúrulega þeir snöðstel að láta hann hafa nýjan samningi fyrir að það ekki já, já, nú, nú stend ég á gati Ég minn minnir það svýmur þá Já Æ, Það skiptir kannski öllu máli Hvernig listir á Nú voru að fá til sín mann Fengu Fengu hérna önugri tvíburann Morris tvíburann Frá Fénix Já. Og letu fyrir, letu fyrir hann bara svo þokkalegi pikk var það ekki? Ekki minna það. En skiptir ekki öllu? Jú, náttúrulega uh, ja, pikki var svona helsta beitan sko. Já, en hvernig... Svo var það bara einhverjur lélega samlingar. Hvernig, hvernig, hvernig á þetta? Já. Já, hæfilega að þetta er þetta mikið uppgreitt. Mm -hmm. En, svo er bara spurning hvernig að detta inn í lið, sko þeir vil þeir vilja að fara yfir í guskunnar smólbolmat sko kannski með kortaft eða ne nei fimm Og þeir voru eitthvað með Chris Kardashian þarna. Já. Framtaði anna skóta sko fleiri þriggja stiga í fyrstu tveir leikjunum heldur en hann skoti yfir ferilinn sko. Mm -hmm. og það var ekkert að ganga allt of vel Jerry Dudley sem menn og kannski meira Þristur. Ha ja, hann er náttla bara. Já ja. Þristur backup. Kanski smólból. Fjarki. Hann hefur verið spillaður fyrir þá. Þannig að sko Morris er miklu áleitligare í þar stað stóðu heldur um Já og þvís hann gæti jafnvel dotti sko, alveg 6 10 og vel hreyfanlegur. Hann gætir að jafnvel dotti bara sko í, í vera mið þar í, í ekstra smólból sko. Já, þú vilt fara, fara svo elmit illt með þetta ja þetta er mest hugmynd sko já, já. þetta er eitthvað sem ég heyrtt he he að menn eru yfirleitt að spá í sko því Þeg, ég heyrði þetta þá bara ja mest akkur sé ekki þess og þú er með Otto Porter og Jared Dudley og Marquis Morrisinn í miðjunni sko þetta er svona já. pæling hvernig sægæti alveg geggjuð sko fannst þér ef maður ef nú að stilla upp við veg núna ertu að setja þetta Washington í útsluttakefni Nei. Nei Þetta er ekki ekki og margir hann er ekki það þust þetta er ekki þetta Rasad Wallace signing sko Nei trade deal sko Nei þá er ekki dæl, dæl, sko. þá er, ekki, þá er ekki að menna sko, að sést að hans herðar bara heldur bara Nei, bara liði yfir höfuð ég meina það verið búin að lenda í miklu meiðslum með bralli bíl það eru búin að vera meiðsli hjá um vissulega en það eru meiðsli hjá öllum alltaf já, ég, og, ég, ég, ég finnst bara einhvern eins og vant í eitthvað það sko. vantar almennilega þjálfara já, það er kannski bara helsta máli það er það sem er svona mest obvious en, en að þetta lið skuli Þú veist ég veit ekki ef, það er ekki ég menn að þar er ekkert útilokað maður þú veist þessi austudeltasó að þeir geta verið komnir inn í inn í myndun í úrslitakeppninni eftir 10 daga sko þessagna um viku en en ef að, þetta, mér að vera regn hnexli ef að það kemst ekki í í austudeltinni þá er það og, þeir og, og þeir eru svo, svo lesa sparkaðar sem þjálvarar er er, er, er, eru hægvælega ríkarir heldur en sko sem líða fyrir ofað á sko eiga að vera það eins og til dæmis tjálu tórnett nákvæmlega þannig að já það er spurning hvort að hvort að randi vittmátt sé ekki lýðlegast í tjáluorinni en bíða í dag en svona alveg ger ég tilgalt til þess og... hann, hann er kannski náða topp 5 en ég náða topp 3 mynd ég segja ég, mer, ég myndi aldrei setanum fyrir fyrir hérna Barons Scott og, og Sam Mitchell til dæmis Hann en... ja þetta ég myndi segja þetta séu á svona topp 3. En Detroit nú þeir náttla fá ekki Monty Jónas. Eh Já þá a... en, en... Tobias Harris fyrir fyrir Brandon Jennings og Eloisa Sosa. Mhm. Mm Þurtu ekki að láta frá sig first round pick þanna? Mm -hmm. Já, nokku góð dít fyrir Titrot. Já, man man mun dætla það sko. Godt Já að... og og líka sko Tobias Harris, hann, hann samdi í sumar. Mhm. Mm er alveg á 4 eða 5 ára samning. Á sem sagt gamla skalanum. Og það gerir að svo það verður bara bónus samningur eftir 2 ár sko. Já, hann sko þetta eru kanskje eitthvað 15 milljónir meðaltali ári og mm. það er bara afrættslæun það eru... fyrir nba leikman þegar starter byrjunar er það ekki verið gerur starter enn í einhverum himta 15. Jóh eitthvað svona les og þá er bara til þú Tobias Harris vera betri heldur þinn average starter. Já. Já. Á, á að þetta vera þannig. Samt er svolti seiti að að á landa skuldi svona gefast upp á honum en að kessa Já einhver vill meina að þetta hafi komið frá Scott Styles. Ég hjálta það sé ekkert landa mál sko. Eh hann Hans. hann vildi og vill fleiri veterans í sitt leiðurskla sko. Já og en, en, en, en þú veist, en mér er alveg sama. Þú veist, það er þú sést það það eru uppi kenningar um að það kannski séan góðar tölur í leilu liði gaur. Og þú sést það er kannski ekkert sem afsagnar það en sem komið er. en, en það er fullt af høgileikum og hann er ungur en það og og svona svona kannski kannski hefði að fá meira fyrir en þetta ekki Já ja eins og ég segði mér fæst þetta að vera gott pick up í Detroit ja. Ja. En þar en en veit ekki alveg hvað Orlando var að hugsa afna sko ég ekki né það En ég hef sko hvað sem verður með Detroit ég þeir eru þar er rétt tjá að út af. Já, ah, þá eru þá er, það er í miklu Það er rosalegt sko. Ég er nú að, le... að horfa á, á hérna Antonio Davis. Eh nei hérna Antonio Davis leikin Fa fara eilla með svókallað hérna þeirra, Davis var að skora 59 stig á á hérna á dögunum. Eh þegar Steeple kom inn á þá þá settu uh new lys að settu þeir bara mann á hann og pressuðu hann allan tíma og já. það bara gerðist ekkert hjá Detroit meðan sko. Já. Þeir voru bara þeir voru bara í panikkmót allan tíman sko. Já ja, þeir voru náttla með Brandon Jennings sem var náttla þvís mjög solid backup sko. Já, kannski veit um, veitu qualified sko. Já, svo meira en það nákvæmlega. Veist, og kannski voru þeir bara að gera honum greiðaskilur að komast í burtu. Veist, þetta snýst svo mikið um að gera veist, umbóðsmann um greiða. Veist, I scratch your back and you scratch Já, mine back. Það er þá ekki stressið að komast í playoffsar? Nei, ég held nefnilega að stanvæðan göndi sko, að þessi dílar hjá honum voru svolítið svona ég horfa fram á veginn ekki instant gratification að fara gerði í útslaugarni ár sko. Nei. sé tveir dílari virkuir svolti þanne. Voru alveg tilbúin við að fórða þanna góðum backup leikmani. Og og skilja eftir svoltna holu þar fyrir svona kanski framtíðara. Já. Men þeir þeir þeir svona þú séð þeir eru svolti og svona sér hvað varðar þetta þeir eru Þeir eru svo undanfarna mánu þeir búna að vera læðast í að svo na bara byggja sig upp koma sig upp ungum ungum kjarna ég er staðin fyrir að, að veist, fara aðlla byrjast auðvitað þar að þar ja, að allt fer til fjandans <laughs> núna ja, að vera eins og að er á Stanvangönd í séu með eitthva visjon eitthva sín mm. og og kallinn Hann er bara að framkvæma það. Já. Hann bara fer eftir því sem sko, og og og ég er mjög safe með sína vinnu sko. þannig að þarf hann ekki ert að eiga að vera að stressa sig á að vinna 1 2 og 10 sko. Nei, ég, mér finnst þetta svo staðar er svo að hann fái erum þetta virðist þeirum svo að fáuna tíma til að vera að byggja upp og og, og, og og móta liði eftir sínu höfði sko og það er alveg svona 75% orði. Hann sleyð sko. Já, ég er, sko. Þeir World Beaters þessi görar og þreyja þeirra... langt í land en en en mjögst að þetta, þetta er ekki svo galið hjá sko, ja. treystir stanvangund til að búa til alveg fínt leið. Já, og líka er allir þessir strákar er ósvipuðum og um þúst aldrei. Mhm. Mm Jackson er á fínum samning. Mm -hmm mestama verður stjörnuleikmaður. Það var enn á fínum samning næsta ári. Sama með Tobias Harris. Já. Mestu náttla tvipurinn Marcus Morris hann hefur núst náttla einhveran frábæran samning Hann er já, bara bónussamningi dauðan sko. Já, þeir, að, söns þeir sönd fóru mjög illa með sko. Já saga segir að þeir hafi tekið einhverst deal sko. Þeir tóku tvipur deal. Já gegn því að þeir fengja vera saman svona Já og svo var bara að að, svo var bara kortri seinna að næsta manninn skipti sko. En þeir fatta bara ekki hætt þetta business. En þetta er náttla business en en samt sko. Þi, Nú er nú, er, nú, er búið, nú er og hans náski nú er hann komur podcast og er bara með alla, alla GM vinir sína. Mm -hmm. Í podcasti og það er mjög áhugavert að heyra. Þetta virðist vera mikið mera frendlí heldur um að bjóst við. Já. No. Svona mi millilíða, veist, sama J.J. Redd, ekki núna með podcast, það var með Lári í no. podcasti og sér. þetta var mjög frendlí allt, sko. Þannig að virðist vera eitthvað svona ekku ekkur svona konnar bróðurút þann er þetta kemur manni svolti óvart svona dirty move sko. Já, Þetta ég... að sé business sko. Já, einmitt. Ég skil hvað menn eru. Men verður bara eh mér finst vera komið bara komið í Sacramento status. Já, við er, við höfum nú rétt hérna, að heldur til að þriðja podcasti sem ræir um það. Já. hvað söndsvita ekkert. Hvað er við að, að gerast? Ekki neitt. Það líta bara verra og verra út með hverju podcastinu sko. Já, og nú, sko, ég man nú ekki hvort þegar við vorum búin að hvort þeirra ágæðast og þjálfarnar fyrir podcastu okkar síðast eða ekki. Já, já, hvað, hvað við tölum sennilega um það, sko. Já, já, Spyrir. nú eru þeir búin að reka þjálfarnarsinn sem allir vissu að þeir eru að fara að gera. Mm -hmm. Og Earl Watson er núna þjálfari fram að alla hann út þetta tímabil. Það var byrjann nú látta eða hvað? Og Já, það, nút í Það, það, það er að fara að vinna svona sem leiki þessi metri yfirveldur Já, það, það eru allir metri hér aðeim sem getur eitthvað bæ, Bæri Brand og Nætt og Erik eru metri Og Sacramento er, a, er að taka Phoenix að þetta núna með að reka aðstofa menna Stjórns Karl Já, þeir eru, eru búin að því Það er ekkert annað en, annað en það er ekkert verið að gera annað en að bara kúan út sko. Þetta er bara undarfæra þess að, að hann hvort hann hætti eða, eða hérna og nú er sagt upp það var nánast búið að gefa það út réttirir stjörnuleika djórskallirir reikin en sann hann segir að minni hluta eigendur Sakramento höfðu stoppað Já, ég held að Sakramento væri ekki í mikið verri málum ef að eða að er fengi órangútan til að stýra þessu málum hjá sér sko. Eða það væri alltaf að hætta á bara kasta upp á pening hvað við erum að gera. Já. Já Ey, við að skipta þessum leikmanni? Eða kemur heads. Okay. A, ah, það var tails. Veist, et, mað, svona upplifun ma er front of face hjá mér sko. Þeir vita ekkert hvað er að vera og, gera, sko. og, og, og og sagan segi sko að latið tífa sé alveg ráði ekkert við þetta tjópa aðeins upp á upp á launa þagsmálin og þetta upp á launa þagsmálin og allt þetta sko. það. það er alveg eðlilegt sko, ég hef nú aðeins gluggað í þetta sko, launa þá, sko. þetta er ekkert þetta tekur alveg tíman að tvenna sko, að þetta þetta er bara lögfræðimentun, þetta er bara basically, sko en ég meina, hva, er, er eitthvað mála ráð einhverju svona kappspecialista til að femmleg. Kom on. Það er neble ekki miki mál sko. Nei. Veist, hann veist, með hana, með hana er að komast inn í þetta, læra, þvist læra linkóði og svona, þá þvist aftri geta vera með einhverra aðstoð Bara með fullri Já. virðingu fyrir Vladimir Tsjants. Ég Já, það er það er það er margir sem þvist um þetta, sé þvist vel grendur maður sko það getur velverið en er, er hann maður í þetta djóp ég, ég spyr með að því sko. er, maður spyr sig, maður veit ekki með það sko en, en ég, ég held að vandamál sakramentu meira eigendinn sko það er, það er vandamál nummer 1, 2 og það, það er vandamál nummer 1, 2 og 3 sko og meiri þess að vera að það voru frétti sko um að minnur hluti eigendu bara að spá við erinn að kaupa hann út sko ja, hann, hann alltaf, það vandamáli byrjar þar þráttur að sé dyrkar í Sakramento fyrir að hafa bjarga liðinu já. Ég, þú, það ei, bánu eiga, eiga það að blessa ekki meiri tíma í þetta bull sem þetta Sakramento er og ekki fínur seldur eh, hérna hvað við var að segja meira með svo östudeldur við vorum nú víst í östudeldinni já við vorum í östudeldinni ætlar að, að setja Detroit og Washington þú ætlar ekki að setja Washington í, í Playoffs ætlar að setja Detroit í Playoffs Ég veit að ekki það þetta fer svolítið eftir hvað það gerist með Chicago, sko. Já. Heldur Chicago fari ekki play-offs án, sko, til hafið á. hafið á maður. Trúið ekki að það og ég held nú eins og tjárlótt að allanta þessi lið, sko, þau haldar indið annað. Þetta er lið sem haldar sér átna, sko. Já. Og Miami er í þriðarsætti núna en það er alltaf sama sorgasagan með þá alltafsent. Já, leiðert að heyra. Krispous ja. komu með hérna fekk blóðtap aftur og ekki alveg vitað. Nei. Hvað gerist með hann? Nei, men men svona oftast að versta með það sko. Er yes, um, einhver sögusagnir um það að jafnvel sé ferillinn búinn? Já, það er náttast skemmtilegt fyrir Já, En það, það þær raddir sem vilja meina það að það sé nú kanskje ekki bæsta maldamaálið í Floridafar heldur samvinna Dragettz og Tweinweit en hún er bara ekki til staðar og að að Dragettz verði hálfpartinn bara spot up shooter eða þeir spila saman og hans hyfileikar njóta njóta sinn ekki og að Tweinweit sitji út fyrstu 12 eftir stjörnunleikshleði og þeir vinndist báðir Já, það er áttúrulega Goran Dragits og já, frá bara leiki Goran Dragits Goran Dragits er bara þú veist, þegar að veitir með þá er Goran Dragits bara Örlu Watson skur. Já, og svo þegar 21 veitir ekki með þá er Goran Dragits þá verður hann bara stjórnulegmar Ég segi kannski stjórnulegmar Ok, alveg kortir í stjórnulegmar alveg, alveg svona, já, hátt í það Já, og, og, og það og þá er alveg spurning sko eða þú veist og þeir þeir geta ekkert skiptt veinveit í burtu. Nei. Þeir eru þeir, í. Það, e... er bara, það, veist, er alltaf, það er bara það þust ef þeir ætluu það er bara reynt að skipta kópi út burt. Það er bara Það er nebla máli og það er það er sko hjetta við berum báðir rosalega virðingu fyrir tvinnveit. Já, já og hann er einna einn um allra bestu. En hann er pól stoppa í dag en sko. En sko hann er ekki kominn á alveg sama leikabla kópi Bryant. En and Miami er að verða leikersíst sko. Og og upp á 2-veit er ekki stjarnalengur. Nei nei, nei nei, það er alveg rétt sko. ja. en þetta þetta segir samt öðrum stjörnum í deildinni. Með það og... að við þösum upp á stjörnumarna okkar og þá ef við þösum upp á stjörnumarna okkar þetta hefur leikers alltaf gert alveg bara frá því að Jerry West og Elgin Baylor voru. Já. Finnst, að, við komum kannski að leika svo eftir en, en ég er ekki reyfuna og ég er viðst, já, þetta Miami dæmi, við það ekki hérna, en, leiðilegt með Bossa þannig að búin að vera að spila mjög vel í veitur ömurlegt, hérna bara aðeins kannski ánum við förum vestur hérna með Cleveland og Channing Fry já Hvernig listir á það? Heldur, er hann að fara að spila eitthvað í hérna? það? Sko ef við gefum okkur það að Channing fræ sé verði ekki verri heldur var reisum þá er þetta vinning dýl fyrir Klífland og það er að eiginleginn sparar sko einhverjar, einhverjar margar miljónir á sem dýr út að er svo langt inn í launathækina mm -hmm. mm -hmm. þannig að já þeir græð bara svona, sko, í launum græður 3 milljónir og svo eru, er allur skatturinn eftir Já. þannig þetta er bara 10 sem hann var að spara. Já. Og þær fá í rauninn mann sem að þeir eru með alveg no muscle. Já þeir, sko það, fá það bara annan stratcher á staðinn sko. Já þeir og kannski hann er kannski meira stratch 5. Já ég meina þeir höfðu það ekki. Já þeir höfðu það ekki sko meðan þeir höfðu Tristan Tómsson sem svona algjör að var reysi og týpu svipaðan og, og svo er þið með Moskó þannig að þetta er svona ég held, þetta er kannski hæfilegalega séð í dag örlítið uppgreitt í leikmannum en mjög gott fann á sjálfmúf já hann... kannski, kannski best að segja gátu gert og antalega best að segja gátu gert já, Það, ég er svolítið forvitin að sjá hvort hann hvort hann getur hjálpað um eitthvað eða hvort hann færi að spila eitthvað, sko. að hann alltaf, yeah, og hann er ekki, ekki mjög sterkur á svellinu var, varnalega, varnalega og, og þú veist er náttúrulega aldrei að fara, fara að spila með, með Kevin Love Nei, en segjum hann spila með ykkur Second Union sem er kannski dælu að dóa, hann og Lebron, eitthvað Það er sennilega þurfa að spila með Tristan Thomson í fjarkanum þá eða? Já ja Tristan Thompson í eða fjarka, fjarka filmu eitthvað svona lís. Já. Veist, svo Sjömpert og eða Jay Smith, veist, það gæti alveg gengt upp sko. Mögulega. Er alveg að sjá hvað gerast sko. Bara aðeins ekki með bæði Kevin Love og Kyrie Irving sem eru kanskje bara tveir helstu lílelu varnarmenninir hjá. Já. Cavs. Hérna eh uh, ef, ef við notum það bara notum þetta Cleveland og segwayum okkur bara yfir í vestu í gegnum Cleveland. Já, þú viltu ekkert minnast af sjálfvarar skiptin hjá Cavs eða eitthvað svuguð. Jú, við getum bara talað um það í leiðinni sko. Bara þar sjálfvarar mál eru eru á og baugí voru ofarlegi í mínum huga þar ég horfði á klíland rúlla yfir og kláma Já, ég var, ég var mjög ánær með það hvernig Tærun Lú notaði til þess kemur lofið þeimleik Já Já, mjög hrefin að það var að fá boltan á þessum svæðum sem sem hérna var að fá hann í minni sóta á líklinum hæra megin Var hann að fá hann svo þannig áður en að, áður en að, e að áður en hérna e Hverjörfing fór út af það? Nei, misti nú að því en það var svona eftir, eftir á, sko þá, þá hérna varna, það, þá var hann að fá að það, sko byrjaði kannski að setja skrýn með Lebrán og fækks á mm. boltan þarna og það komst með á hreyfing og þetta leit mjög umvel út, sko þannig hann er ekki bara að standa út í hotna og tæka þryggjast eins og hann var hér á hann nýtist bara ekkit, hann, er, sko hann níttist það er kannski ekki þetta er kannski meira án styrkur og ég ég var hreyfina, ég, já, eins og segja, ég var hriven mér eins og sé ég var hriven aðeins hvernig klönt á móti móti hérna og og og og, og, og, og klö hóma og og og kannski var það að reka blatt rétt move fjórm ma veita ekki já, það var mjög skulum orða að hafa mjög questionable eða meina Lebron James sem alltaf er, er að vera að koma með talsvera reynsli sem GM sko. sem, já, já, hann stændi svo vil kalli ja. hérna já, ég, ég hérna mér finnst mér finnst ekki nokkur spurning mér, mér finnst Klífland alveg tryggt og örugt sem þriðja besta leit eldarinnar já, Alveg bara mér vest Þeir eru, mér er verið alveg lefelig fyrir og klóma. Þeir eru það sko. Þú vissu það er frekar klippers myndi, myndi gera þeim skrávævi heldur og klóma. Ekki það þessi mér lið sem að fara að mætast sko. bara bara ég er bara að tala um svona power rankings í deildinni. Mér finnst Cleveland Pottet bara þriðja lið. Já ég er nauðik vera að kenna. Ég hef aldrei hört nóg mikið og Clippers þetta árið. Ég fæk eiginlega nóaðið mjög fyrra Já og ég horfði á þá meðan að með Blake Griffin var ég ekki nennt að horfa mikið á það eftir að út en Já en þeir hafa verið að gera mjög fína hluti eftir að handa út sko Við komum með að kleypsleginu aðeins á vettir en, en hérna Þú veist okkla hóma var ég að hérna Var að lýsa þeim um daginn og að, ég er búin að vera að horfa á það undan verna á dag. Já, veist, ég er svolítið búin að voru að skoða kva hvað, hvað eigi aðra gera? Ég veita ekki. Ef ég vissi það, þá er ég nú en við vissu að þá væri nú kanski HB hjálvarar eða En sko það sem ég sé kanski helst sko, og þeir eru að treysta allt mikið á tvo leikmenn. Eru þeir ekki bara að treysta svo, allt of mikið á tvo svo... leikmenn af því að hinir geta bara ekki raskað. Það gæti verið en en mér finnst að vera komast svolítið í ljós. Já en, en það er það sem Michael Djurta heldt ligga. Já. Mestna, ég skilur þig. Til að sýna samherja. Já, þeir þeir kunnu körva. Þeir eru kanskje kann, kann, ekki alvi 10 on weightles líklega sko. En, en já. Mest og þessa síðustu 5 minúður þegar 2 í nei, hérna kemurðu og Rosewell Brook er að spila 2 mot 4. Mhm. Það er svo auðvelt til lið að verrast þissu. Það er svo örlítra. Se, se, se, segi segi ekki auðvelt, en Þá er nú þú þarðu þarðu sama við að gertum gertum lífileitt. þetta sama við að að verjast til dæms Gold State. Mm -hmm. Vest, það sem er system og allir eru að snerta balltann og ja ja ekkert þú veist af allra drippla þú að, að senda hann fullu. Ja auðat bera lið sama við Gold State en en, ja, en þó jú, ég meina stend... lið sem er að þykist vera contender varður bara að standast hann samanburð og það gera Aja. þeir nota ekki. Aja. Ég, ég og ég sko ég sá það að tappa fyrir Indiana 7 stig með yfir var ekki leikur er þú lístir. Jú. Já. yfir 2 eftir þá bara stoppaði allt. Þeir Jó. fóru bara 2 á, á 5. Já. Þú vissu þó Montalisa hefur reynt að setta niður tveir góða 3 stiga á hverju smule. En að þeir bara okay séi sí, skoruðu alla síðustu 2 mínútur. Og það var alltaf og sama sem ég ger. Og þeir og þúst þetta leiðaborg skora 120 stig leik eftir leik eftir leik eftir leik eftir, sko, og, og svo bara svo og semst bara á móti Indiana og og og móti Cleveland sem var bara skoraði ekki neitt og bara gerðust ekki neitt og ég meina Kevin og Russell Westbrook þúst réga fínar leiki ja ja ja skjóta ágættlega og þúst og kemur hann random með sín 30 stig og var alveg svæst brók með sína þrennuna en, en þúst Þa, það það er að koma 0 frá öðrum leikmann. er eins og og hann lætur þau sitja báðe einu. Já, sem er mjög questionable <laughs> undir að það bara kemur liggur 10-0 runn hjá andstaðnefinu. Já, ég veit ekki, ég, mér finnst Viðst, svo er spurning hversu hvað er ennur skantari er hann sem samt positiveur leikmaður hann því að hann tekur mikið af frágastum og skora slátta stig með en nú því bara gefur hann ekki meira á arnarlega hann gerir það sko hann er alveg einn lílest stig varnarmaðildeila sko það um að canter er orðin svo rosalega góður söknanlega að hann er næstund því orðin eins góður sóknarlega eins og hann er lélega varnarlega hann er frábær sóknarlega hann er með, þú veist, hann lítur að vera með tæsta peri dildinu, sko. hann er bara það er bara, já, ja, hann kemur varnarleik og allir inn í, sko, það kosturum við per nokkalega, <laughs> hann bara, þú veist Vestbrúka bara með 5 stóðsetikar í leika honum, hann bara dömpur hann minna honum og bara leið upp og, og ef það hann klikkar á leið upp innu, þá, þá bara tekur áfragustinu, Ó ó þúst hann hann spila 20 myndir í leik og þúst hann er 20 10 leik eftir leik eftir leik eftir leik eftir leik sko. En en en sko en, en, þetta er, þetta roster er í í í plús mínus virðist hann alltaf vera með mínus. Já. Svo þetta þetta roster, hann í baka, ja. mjövist, í baka hafa hafa heldur svona dalað sem leikmaður. Kantir er að mínum mati þó hans ég svakarleg svo að þá er hann svo klúles varnalega, klúles og áhuglega svo varnalega að hann er í mínus. Dion Veiters er, er að spila svo illa að hann, hann er ekki ennbjalleg maður eins og staðanur í dag ja um hann var skelfullegt að sjá hann á móti Cleveland sko Andri Rópe, Andri Rópeson er er góður en hann er svo hann er svo hræðilegur hræðilegur sóknarleikmaður að hann er ekki hann er ekki NBA, NBA stat, já, en, status sóknunga Kyle Singler átti ekki að vera í NBA deildinni heldur hann er ekki NBA leikmaður í mínum auga ja það, það, það er alveg að vita Robertson er væntanlega líelegasti sem sagt sóknamaður þeir á þeir deildin sem spila svona wing position klárlega og hann ekki... en Dion veit sem sé búna að vera svo lélegur undanfarið hann er að veita honum samkeppni ja og það var og sennilega s... gráttlegt að horfa hann á ná moti Kaffs sennilega það var sjálfstæði hjálanum var núl. það er bara núll og, og, og, og það gráttlega við þetta þú sé ég heldta Karl Singler sé lélegur en þeir báðir til saman sko þú sé hann getur ekki neiki Þetta er bara sko bara þetta er bara, bara, bara leikmenn sem að spila fullt da mínútunna Þetta sko ég mér fannst mjög questionable the trade fyrir Cant er í fyrra. Já ja, hvað fannst það bara? Þa, ég er enn sótt fyrir sko. Já, ég bara Ó þá er þú ég það var alveg vita þeir með trade fyrir á hann, svo kemur tilboð. Þú ert restricted free agent það. og þau þyrra matcha það og það var rosa mikið peningur. Já. Og, og veist, núna þurftiðu að fara að smá að fixa til að komast undir skattinn sko. Já feign fyrir Portland Honda Portland fjekkan er kemur. Það hefur þú veist yeah, Portland og, með svona ja Portland defensive viability eins og eins og ja, leylardmaður. Ég held að Portland hafi bara verið í að stríða sko. Okay, sí. Þeir gera, þeir gera það. Þeir, þeir Æst, gera þetta reglulega. Já, já, quickins gera þetta við Rauhibbert en ég er ég er rosa hrifin af hérna í Portland og bæði sem liði og strategínu hjá þessi ég emni mér sem gerði hérna síðasta síðasta foráðumenn Los Angeles Lakers ættu kannski að taka hausinu út og raskatinn á sér og, og horfa yfir til Portland hvernig þeir eru að gera hlutina sko. fylgjast aðeins með því og foráðumenn New York Knicks kannski líka Já sko, þe þa sko það var fyrsti leikbæður sem var sami við var al, al mínú og það var einhverja 7 miljónur ári leikbæður sem er búin að vera á mínum allan sem fyrir mm -hmm men bara klóra þessu hæstu bittu hvað er í gangi. Só 4 ára 4 ára samningur. Heyrðu nú kemur ljós hann er að spila nokku vel. Mm -hmm. Þetta er bara að vera barnsan samningur. Já ja. Sá náuðu Sem sem bara allt í einu vorðin svona léttur Andrew Booker Playmaking nákvæmlega. nákvæmlega. Veist, bara flottur sko. Búna að vera flottur. Edd Davis, sama með hann, náði, náði hann bara með, veist, á góðum samning. Já, bara með fullt af. Hann er náði fullt af svona leikmönum. Já. Svo er það konna að dýla upp að hérna, eð, send, veist, hvað heitir, hann er hann krabbúl? Hann krabb, já. Krabb, já, hann, hann er búinn að vera fýtt þegar, þú svo að sitja í maður Hann er alltaf verið alltaf að vera mest most ten player Arrra, í vetur. Það verður bara, það, ekki, það er ekki samkeppni í í hvað það varð sko. Þú er að skora 21 stiga meðalinn leik sko. Já, ja, er rétt að menn eins og Jay og, og þannig, þannig í, 21 21, 21 4 4 sko. sko. Og gífurlega fallegt sko. 40% þrustum Já, ja, þú veist. Og, og það er ekkert ástæða að lausa þetta liði er inn í núslaukaefni. Nei. Og, og, og þrátt fyrir að þeim eiga lillart hvað mistan 7-8 leiki hann eh er búinn að spila ja hann hann er búinn að spila 7 leiki held ég ja þannig alveg tæp munst þær eru 8% season ja er brósta, já, her, þetta eru þetta eru snillingar í Portland og bara gaman fyrir gaman fyrir Portland eins og eins og menn sungu jarðafarar sálma að Ja, wow, vá hva ég hafði rangt fyrir mér um Portland. Við, við vorum báðir. Ja, við fórum báðir heldur undir 20 sko, og það ég held að ég elska Portland til komið yfir það held ég, vekasklínuna. Ja, þér komi í 29 mars. Ja, þanna töfumum peningar. Nei, ja, ég veit, ég man ekki hvort ég sagði undir yfir á Portland en en ég, vissi, ég bara eins og flestir aðrir bjóstu því að þær eru bara hræðilega lilllegir og en og það er allt í lagi, þér ætluðu bara þekkju þekkju þó vera leilið í nokkur árun en en þeir verða náttúlega passa sig náttúlega að að þúst fara ekki að of ofmeta stöðuna reyntar. Nei sko en hérna ég er ekki þessum sem hann gerir það sko. Sko framkantarstjóri hjá þeim er hérna Neil Osei sem settir saman Clippers liðið. Hann er alveg hann er ekkert að fara fara þúst leiga Dwight Howard eða eitthvað svona rugl skilur. Nei nei Það er brandarinn. Ég meina, þú veist, það var í távart, sko. Eða bara menn þurfa að fara hann það bara fara vá, það ég veit bara að, fara að, að, að, að skeina sér. Það fara bara að hætta að sér, eitthvað. <laughs> <laughs> <laughs> Já, herðu, nýjastuðu frá úr herpum dætavart eru þær að hann allir að þæir í samningnum sínum við við Houston og villi fá 5 ára maximum samning hann hann, hann fær hann fær risa samning sko. Og þeir sem ég ætla að segja það hér með ja hálfu ári áður en þetta gerist mm, New York Nei að þeir sem semja við hann stóra samning ja eru að sjá aftur eftir eftir svo ár ég, ég sé rétt að sjá aftur tveir mánuði. Já, þú veist, þið ætla að gefa um benefit af sko, en þá er bara, þú veist, er er hann orðinn það fullorðinn. Hann kemur með mikla mílur og búna að vera Já, eða akvekur í mörg ár. þetta er ba, þetta er sem treystir algjörlega á íþróttahæfileika sína. Já. Þa hann verður bara búinn og við erum að eftir að sjá hann hrapa mjög hratt. Við erum eftir að sjá hann hrapa svona eins og Ben Wallace gerði. Já, akkurat ja hugsa að það verði og þá verður ef við ef að fá 5 5 ára max samning þá verður þetta albatros samningur. Þetta verur skelvílega samningur en, en mitt liði er ekki að fara sammála um en ég hef engar ágger á því. Nei, þeir eru líka með mun efnellegu center. Það er bara þú veist ég ég veit ekki veist, sko eiga engu topplið eftir að reyna að fá Nei, ekki Nei. ekki aðeir með VIP eitthvað af svona meðljungsliðunum eftir að ég eftir að borgonum ég gæti og... séð uh, Pelikans já Pelikans er búin að vera í ruglir já þegar hann nákvæmlega hann væri típiskur samningur fyrir þá já þú veist alveg hva, hvað erum við að með að... þarna við erum með, við erum með leikmann sem er komin í yfir sitt besta, við erum alltaf middur og þú veist mikið hæp í kringum en, en á að getra stand undir því, það er okkar maður þá ég gæti það er svona fyrsta leiðin sem dettir í hug sko. Var ekki galen kenning? Þú veist, ég er ekki að sjá hann fara til sakraménto er er með meira kosin sem center. Ég er ekki að sjá hann fara til Phoenix. Ég New York er New Yorker ekki ég trúi því ekki sko að New York sé að fara eltastera. Ég kemmi mér ekki á orðna. Saiyan segir að Fyl Jackson hefur tekið sko first round run út af borðiðinu fyrir trellan í núna sko. Haði ekki verið sanns fyrir að að fá það. Já. Þanne að hann virðist vera að hugsa ekki til framtíðarinnar. Og þegar menn eru hugsað til framtíðar þá er tvætt aðvart ekki fyrsta hugsun sem kemur upp. Æ. Spurning Washington, hvað gerir ykkur panik og gæti verið eitthvað svona sem fer í panikmót sko. svo bara svo verður bara svo ógeðslega miki capspacemar. Já, þú veist þú líka það sko Það verður fullt af leiðum sem að eiga eftir að borga leikmælunum sínum alveg fullt af auka penningum Já, já, veist þú leika það er alltaf það er alltaf fremstur í fór loki ég spáði að Hassan White sætt það er fyrir Maximum Úf. Það er alveg ekti að leika smúf sko eða Jimbo smúf fyrir einhver Já, myndum við ekki bara setja Howard þangað þannig að hann væri ekki búinn að fara í stoppa þar Jú, kannski, það er náttúrulega... Alltaf... Ég er svo mér klar á að gera þessu leikarhliðinar. M1 Kupchak færi ykkur um, um það ráðið, sko, þá ég hugsa einu að hann svo ætti að En ég held að hann að... að naf... Það er bara orðið svolítið síðan að Kupchak gerða eitthvað að vitni finnst mér, sko. Ég, sko, hann er náttúrulega bara strengi að búruða fyrir Jim Buss. Hann bara, hann fær ekki um neitt ráðið, sko. Nei, é ég... Veist, Já, bara Jim Boss Þú veist hvað þeir er að segja að þú veist að, að, að þú veist hvað sister hans var að segja að þú veist, á ekki að á að gera rekan er fari ekki fari ekki það. aðra uppferð að nasta season eða eitthvað hrufl sko. Þio að nýjasta sagan sko að það, það, það er einhver dillaheimur um að hann hætti. Hann, þeir, hann verður að hætta sko, þess, hann, hann er ekki að valda sko. Og bara og leikast nota er ekki þeir er ekki í þessari stöðu sem er vor í. ég meina Þetta er bara orði í deildinni bara orði þannig að þú þúst leikarar bara er ekki í álstöðu til að vera leikarslengur sko. Þúst þar litlu markaðæfurnir litlu markaðæfurnir er mjög betri betri álstöðu en þær voru sko. er það þúst það heillar alltaf að spila í Elli. Já, ég, ég veit það veist, sko. Þú veist sko. Ég veit það, en það er en, ekki veist, já, já, ég skil, ég Það er hra. það hra. Er alveg það er bara þúst Miami og eitthvað svona leið skilurðu. Ja, ég er að tala um Lakers, mest stóru íttri ja, ja, sko. Ja, ja, sem bestu leikmenn í fóru bara. Ja, já, já. Þúst og ég meina, ef var Lakers væri Lakers þá væruðu þá væruðu að malla saman pakka núna til að til að fá Anthony Davis einhverninn skilurðu. Þá myndir <vel rom GT> Þá myndir er bara að fá hann einhverninn. Skilurðu. Þú mannst hvernig þetta var skilurðu. En hérna leikar sí já hérna verum ekki að tala um leikast ma. Tölum um tölum already, Þeir eru ágætir í körfubolta. Já, er er er finnir í körfubolta. Þeir eru ekki búin að tapa nema 5 leikjum og vinna 50. Það hefur ekkert leynd ert að þar. Nei. Eh, er að roka slega að Portland hafi farið mjög illa með það í um daginn. Að NBA deildin er bara þannig að hóf þúst hún er svo miskunalaus að það, það kemur alltaf dagur þar sem að ekkert gengur upp. Portland hittur öllu. Já. Men var mjög flottist sko. Nei. Það er ekkert skarað er Portland sko. Já, ja, er náttla sókver ekkur Portland. Eftar mjög vel gegn leikstíl, góðnustöld. Já, mér, mér, mér finnir sko að, þú veist, ég heyrði einhverju podcast eitthvað mann var að tala með, já, kannski ef hægt væri að tala um að, að, að góðnustöldlið hefði veikleika þá væri það kannski það að þú veist, réðu illa við svona með svona leikstöldnöldur eins og Demian Lillard, sko. Mér finnir það því að þú veist ekkert lið við leikstjórna Demian Lillard þar er í svona stöðu. Það skiptir engu máli þó er með þú þust alla alla varuþundana hjá Boston skilurðu eða eða eða hvað það skiptir engu málf, hvað lið er. Þeir þeir þeir ah, að eins og Stephen Curry, Damian Lillard, Russell Westbrook, svona kallar e eru heitir skilurðu og, og og bara nessa sko. Þa að það ræður enginn við þá sko. Þú ert bara að fara að tapa sko. Það er alra hrett. En það sem ég er að tala um sko að það er hérna náttlægaist staðir sí raði sjóknarleikur fram og til baka fram og til baka fram og til baka. Já. Og það náttlæga litlum mennum hjá Portland sko. Og þeir eru með með einmitt svakala íþróttamenn og, og og menn sem geta hlaupið og þanna og, og þust óngt um og svona þanna þeir. Já. En hérna ég veit ekki þust við erum búin að segja allt sem að sem sko segja þar við um þetta held ég tíu sinnum sko já já já ég, ég er ekki að sjá neittlið vinna í, í, í sjöleikja sem er höfu sko ekki eins og staðanir í dag Nei, wow. hvernig bara aðeins um Andy Andersson hvernig, hvernig listir á hann hann, hann er svona fyrir mittleiti, ekki bara góð trygging fyrir þá, mér ljósið meðsla uh, eða síli heldur það er ekki luxus að fá svona mann sem öll hernaðalendamur klífland alveg reyndi sko upp á tíu Jó, það er nú yfirleitt talað um það í NBA-deltinu sko að flest sé nú vita bara með góðu skáting sko. Já, það er það náttúrulega En, en, en að sjálfsugu er er gott að fá leik bara eins og hann skoði til að bara á, er það ja fyrir að fara að gera þetta. hann er ekki hjá Cleveland á meðan og og það sem meira er annað sem að er gerðu með þessu pick-upi að að með því að taka hann þá trýður er það um leiðan fær ekkert til San Antonio. San Antonio hefði auðhugt hann og ja Atlanta viss líka. Já þeir Bistu, og okay sí þá voru þetta sést þessi helsti liði voru eftirunum sko. Enda hann kann leikinn sko. Bistu, hann getur alra gefið 10 mínútur hann getur gefið 5 til 10 mínútur og og og, og sex villur þá Já ég meina samt Jason Thompson sem heitir, hann heitir hann var ekki að gefa sko. hann neikt sko. Hann, hann var ekki hann var eitthvað erfitt hjá honum að pick up lutra. Og hann bara reisjó sko það er spurning hvernig, hvernig hann er eftir að komast inn í varnarlegið sko já, hann er, ég held að hann verða alveg finn já, ég, bara ég held nefnlega að hann hel, sé með svona meira basketball IQ sko já, hann er þannig að þetta verði auðvitað hann er svona hann er svona fighter og gasslari sko ég, ég held að sé fínt að hafa hann á baknum sko Já ég ég heldt held að þetta sé svo leikmaður sem allir vilji hafa við sínum liði Já. sko engi þolir að spila móti. Held ég sé nákvæmlegas út í það Hann gefur hann svo óvart olboga skot. Já þann sorkann og og eitthvað og. Það er fyrir gjöfunir. Sko, það er svo hérna gafi ger olboga skot. var alveg óvart. <laughs> ég heldta held að ef allir væru heilir ja og Voldestein hann munði ekki spila mínútu vetur hefði en en af því eru þetta snau og af því bókod er oft of tæpur sko já, að hann fá einhverar mínútur og að geta verið ja á, já, veistu, hann þú veist, ég, hann, hann góð grínn og ja frákastar og berst sko ég heldi að, að geta seg þú veist seg okkur 10 mínútur speit 10 15 Mhm mm þrista 23 ár eftir Það ertum við einhverju að sautja hann hjá Bókút og einhverju átta hjá Dreymot. Það er eitthvað, veist. Það getur verið eitthvað. Það er eitthvað, veist, eða Bókút spilið meira, veist, hann spilaði hellinga móti ætlanda, spilaði yrklega 2.500 móti ætlanda. Já, það er náttúrulega svona allavega veist fyrir mittliti svona betra að hann spilið nú svona meira, sko. Já já já já viss og Óhemjur ná honum sem leikmanni alltaf veist, sko. Enda var hann alveg með einhver 10 frá gjóst og 5 var og 2 stig. Já. Hann er alltaf alltaf gríðallar hrefur hundrabókut. Já vissu alltaf þurfu ekkert að honum að halda sjóknarlega sko. Ekki sem skorar. Ekki sem skorar. En hann er hann, hann er playmaker. Rosalegur playmaker. Hann er sem er skemmtalæti hann og og þú veist þú eitthvað, hvaðan ég að verja skot og svona ekki en er gaman aðeins sko eitthvað, en hann er alveg, alveg fatlaður eftir þess að byltu hérna sem þess mann, bröðu tólkvál sko, bara skot höndin fór bara ég skrifaði einhvern pistil um þann daginn uh, ég man ekkert hvað ég var að tuða þá eitthvað var hann eh uh, mér langa að fá þín 2 cent eh um Clippers þetta Play Griffin mál. Já. Það hvað það varu sögusagnir um að jafnvel ætluður að skoða einhverra dílar fyrir hann. Núna ég hugsa þetta Ég hugsa það hefði nú þurtt að vera helvíti gott, svo. Ég held að er ég held að er hefði þurrt að fá eitthva göðfaers Til, boð, til, boð. til að gera til að láta hann fara sko. en, en en líðið er betra spilar betur þegar hann er ekki með er við, að erum spurning, að, við erum ekkert að, að, að, að, að, að, að, að, að tala um við erum ekkert að tala um eitthvað lítið sem búl, þess, þeir eru bara miklu betri þegar hann er ekki með já, það er kannski spurningum að hæfa eða hanns og Chris Paul óið lappi of mikið ég held að það sé bara mjög augljóst þá er spurning sko og þá þartum alltaf kannski meiri skorar á skotmann heldur en heldur en Blake Griffin og, og hvernig getum við fengið í stað Jeff Green <gryllt> fáum bara Jeff Green inn og röddast að já, já, það, býr, hvað, hvað kallur þetta það dokkur yfir reunion tour <gryllt> mér það það Það er einu leikminn sem fær, það er leikminn sem hann spila með eða þjálfaðaður Já. eða sem stóðu svo við er á mótorum Já. eða það eru tengdur það er basically það sem hann er búin að fá Það ja, verður sannlega fengur að því fyrir Clippers að hérna, fá góðan leik frá Jeff Green í svona einu með hverjum átta leikjum Já ég fannst helviti gott hjá Memphis að ná að lósa sig viðan fyrir fyrir fyrst roundbygg mm -hmm. þótt að þessi er kannski veist, ekki alveg að gott eins og er gáði fyrir þannig en þá fengur allan fyrst roundbygg mm -hmm. og... þeir eru að gera tilkall tilkall í, í það Memphis núna að vera með geðbýlara liðheldur en Portland Jailblesser Já, ja, eru kannski geðbýlara en það eru ekki ekki, ekki afbrúðum Ja. Allar ekki á pappírnum. Ja, veri ekki. Eru þeir eru svona svona Þeir eru svona menn sem verta alveg tilbúin til að hafa með þér ef þú ert að vera í götusláksmóli. Já. Skrifum orði að þann. Þetta er svona dark age teen sko. Ja, maður bara dark age first teen eru heldur allir. Men vað kanska kendir parkins er allir í Manhattan. <laughs> ja al bara hver geysjuklingurinn að fætur öðru. Já. Og veist bara Sackrandur Hann er bara orðin sko hann er bara mun sko leikskonakennari afnar. Sko. En landstími og hann settu upp ágætis leik í fyrsta leiknum hjana. Já. Ágætis stölur. Já. Þú veist og þeir feingu Hann í þessum skiftum og samninggrunnars brennur út núna. Í sumar, mm. eða þeir geta losna þetta samningum mm. í sumar Þannig að fýtt samningur fyrir, fyrir Memphis uh, Fáráðlegur fyrir klipp þess mínum að tið yeah. Og, og, og veist, Þótt að ég sé ykkur vinna á móti og, og hérna Og þá Það verið að láta aðsætt í burtu frá sér mm -hmm. Þeir eiga ekkert föstrandpikk bara Að eiga valla fyrir sko 2020 eða eitthvað svona. Það er það er það er soldið, sko þó að ég meina eins og eins og flestir að tala núna næsta draft verði drasl og eitthvað. Það er rosalega. Það getur verið rosalega dýrt að að að gamblasna öllum pikkum frá sér sko. Já, og þust það, það er hægt að þú sénd vera að byggja upp leikmenn og og keppa á sama tíma. Já. Það er er sko söm náttúrulega kanski er, eru eru lið... það vanhæf að að það skiptir ekki máli hvað pikkur við váðu þau, þau klúðraðir eitthvað um sem er. Nei, og svo eru söm lið það góð að, að sem samt að að byggja upp leikmenn að það liggur við sama hvaða leikmenn þeir taka, hann verður góður. Það er eins og eins og og það var eitthvað að tala með í podcasti eftir svona fyrstu 7-8 leikminn í dráttinu þá er bara 9 til 30 það er basically hæfilegilega að sé Skif eru bara allir jakkuður allir, bara... allir með einhverjar vörður svona já, sem þú þarf á Já, það er bara hvernig er, sagði sagt þjálvarasta fitt sem ja. er að byggja upp leikmenn. Ef þú ert með gott þanni þjálvarasta staf mm -hmm. þá er mikla líkur á að, að pikkit sem sagt gangi ja. upp. Já. Þeir ma bara horfa á samanteknu bara ja, þetta mei ekki skens. Mhm. Mm og semst kvai Lennart sko. Það veissu allir að hann er fitt leikmaður. Fitt varnamaður alltaf. góður íþróttamaður. Svo ja, allt allt flott. Mhm. Mm svo bara búa byggja leikmann upp sko. Það er bara þjálvarateymið og spursetti bara áyngtæralagt. Ja. Og það mennast þúst hérna Oklahoma City developers þennan kjarna sem þeir eru með í dag, þetta er developer town er. Já, já. Sinutífa. Já, já, veist, og, og, og, og, svo eru líði eins og Sacramento. Mig finnst Þa, Það er bara aldrei rétt að frétta um það. Nei. Og Með Djútaboða standa sér vel. Jú, Djúta er búna að standa sér mjög vel sko. þeir eru nú sem með svo marga að hérna þeir vitaði hvað að gera við þennan sko. Hey, þeir eru þeir, eru búin að, þeir eru búin að gera mjög vel finnst mér með með með hérna Favors og Hayward og og náttla root í Copenhagen. Og og og ni hútt er núna koma flottust. Hann er koma sterkari hann, hann er bara Hann er bara frábær leikmaður og það það vissu vissu eiginlega allrar hann væri mjög góður leikmaður. Það, ja, það var eitthvað meiðslavi sem var. á honum eru eru viðkvæmar. Hann hann er ja. en, en ég menna þú sést hann, hann er bara hann er á sínu öðru ári hann er að spila eins og sem er 10 ára bakinni sko. Hann setur klut og gerir fá mistök og, og, og hann er all gjör player maður. Ég er mjög hrifinn á sko. um Svo er það með Alec Burke, hann er flottur. Já. Trey Trey Burks, og svo ekki nóg góður. Já ja, hann hann samt mikllar framfarir frá því fyrir. Gríðarlega sumar. Þú veist það var vareile ekki annað hátt sko. Nei. Að sama með Rudy Gobert sko. Ég hjálpti þeirri bara eitthvað svona himnaarlengja, veist einhver Robert Swift hérna Og hann yrði bara hann, hann, Það er svona síðalæfintýri sko. Hann yrði basically bara það sem að tróðkóngurinn þeirra var sko. bara yeah, séðast til maður og bekk Já og ég veist Gæti ekki neitt ég, Jú, ég sagði nú við því ég man þú varst eitthvað að tala eitthvað um hann hann var að drafta og ég sagði þetta eru eins og bara eitthvað mestalæf að aðra sendir Þann ég frekar átt fyrir mér <laughs> Já, það, þeir, þeir hérna sko ég held þeir bynda miklar vonir við Liles sko að hann eigi eftir að verða góður ég, ég er ég er viss um að hann á að verða alveg solid roleplayer Já. en stóra prófið er náttúrulega Dante Jackson algjörna ef þeir ná að gera góðan leikmann úr honum þá er þeir með alveg rosalega fallega nú þá, þá fá þeir aldeilis kreditt maður já e, hérna að, já. svo er alltaf að hjústón svo tölum við þá það er þeir eru akkurat í þessum tölum orðum eru þeir að vinna júta tjás 83, 79 já, það er tól mínútur til að klúra því samt að þá já, já, við höfum engan að gera því <laughs> en texta að hætta leiðskulegri áttunda sæti maður. í í, vest, í vestu í sem, sem, sem að sem sæsat... vestu vestu deild í manna minnum viðguð Já. Já. Það er bara þannig. Já. Og með fínan leikmannahóp mm -hmm. En það virðist vera eins og að móralinn sé enginn. Hann er bara hruninn. Og ekki, ekki lagast hann þegar, þegar tveir menn sem hefur treytuði burt er að vera að koma aftur inn í liðið sko. Já. Ekki lagast hann við það maður. Uh, Ertu að tlandi á smith? Nei, nei, ég er að tala um Móndi Júnas og... Já, það, já, já, það er náttúrulega bara, bara business sko. Já, já, en það alveg sama. Þú veist, það, þetta hefur áhrif. Já, jó, jó, jó, það er alveg rétt, það er alveg rétt. Thornton, stel... og Monty Jónsson, ekki það Monty Jónsson er náttlæga ör ekki að fara að spila neitt sko, en... Nei, á Thornton, hann er náttlæga bara, þú veist, hann er náttlæga bara að vera skiptt honum sko 110 sinnum. Já, en hann, þú veist, hann, hann, hann, það er örugglega bara hann tekur, hann er örugglega bara mála liðu og tek, Hann er sem fjórði stigahestur maður liðsins. Bald í því. Já. Hann náttlæga ekkert annað en að skora, hann en... bara skorar sko. En... En um sagan segir það að að Howard hafi komið og beðið um að Hartneri skipti burtu og sagan segir að Hartneri hafi komið að tala við Morrey um og beðið um að Howard væri skipti burtu. Það er rétt. Það þannig að þa þannig er mórallinn. Trefur að rísa hann einuist sko. að þar víst að æla áður en ferin og völlinn sko. Honum bíður svo mikið við að spilla með þessu liði ja troði ég, ég er Taylor Lawson hann er ennfá bara ennfá bara í, ég, sem ég á sem segir ja það er orðað þannig ég heyrði einhver tala um að hann væri ekki búinn að læra af reynslunni sem Já. sem ég las það þannig án séu að barna allkald ja og og og og svona tölur þar sem hann hefur verið að pósta bakka það uppi ja vist mér físt Trevor er í svo leiðilegt að hann skuli vera í leið sem er í einhveru rugli. Já, mestan hann, hann er svona svo eins ekta... bara ækta championship role player. Já, ækta 2016 vængur Já, bara getur skot 3. stað og varust. 3. í bara alveg. Ja, þú bara frábær 3. í leikmaður, ækta meira, ækst minn. Nei. Ekki blinna. getur getur skift og pikaði ról já og já Nei. það er ekki þetta hvart yfir húnum sko gjössan þá þrápar hérna, San Antonio hvað segir um San Antonio? bara, bara blei ja, basic lið, þeir eru bara næstbesta þeir eru bara lág næstbesta liði í Vesturströndri já. og hefurðu trúað? mei það hérna staðinn er í dag sko. En þú vissu nátt að eiginlustu ég kom meiðist hjá, hjá hjá Golden State, þá verið eru er, er, er favorite skó. Mhm. Og þeir eru þú vissu ef ef Oklahoma væri að spila eins og menn. Ef þær væru sem að spila á fyrri styrk. Þá myndi ég kannski veðja á þá í seriá móti San Antonio en vekk í dag uh -huh. gleymtu sko. þú þissu og umferðin í vestrinu verður eh, hún verður sko sunn á pappírunum sú slakasta í áraráðir vantanna það þættur bara að verða fyrir utan 4 5 Já þá verður það bara eitthvað slátrun vantanna eða þúst no. þá þá eilt innvi eftir að koma á óvalt rétt eitt, eitt af þúst 5 6 7 eða sem samt 6 7 8 eitt af þæm liðum áttir að áttir að stríða einhverum að stóru leiðunum og ekki kæmði að mér að óvart að verið Rick Carlisle eins sem myndi gera einu að góðu leiðunum lífi leytt sko. bara þæg eins og ógeðsjælega góður þjálfari ja en það er bara kæmir ekkert óvart en þúst bógu ég meina Marcus varu spennandi sjó Portland og og hérna og þúst ég meina ef þetta, Houston Dragons kemst í úrslutakerfinn þú að þúist ja ég vona Jóhanna Jóhta komist inn í úrslutakerfinn og kostna Houston Rockets. Já, það er ekkit ekkert verra að Jóhta verði fallbæsuhöva fyrir Golden State en svo Houston. Já, þúist það er bara part of the kurfunni. Já, ja. Þúist dreyslýkurfunni að þúist láta sópasir út í fyrstu umferð mun klíð. Já, ja. og það fa sko það er ekkert ég held að forraðamenn í Útagerðu eru alveg sáttir við það. Þeir vilja þeir vilja láta sópa Þeir vilja frekar Já. láta sópa út í í fyrst heldur unn að fá komast ekki. Já, held, frekar heldur unn að sko fá jafvel betra pikk sko. Þú veist. Já ég held, ég held að það sé ég, Þeir þjós alltaf sigra alltaf. Já það veist, það er sami leikur sko en bara ég er að hugsa um sko hópið sem við erum með, mm -hmm. fyrir hópið þeirra held að sé betra að fara í úrslöðu kemna, að fá reynsluna fyrir... ég, sko. já, þótt, veist, þótt að þessi alveg vita að það er tappi fyrir góðna stöyt það vita það allir það vita fyrir að fá pick nummer 10, fá það pick nummer 17 Emmeit. sko, það skiptir svo litlu máli versus það að fara í úrslöðu kemna Noganlega. þeir eru veist, þeir eru eh þeir eru að fara úr þú veist 2014 ná vinnði 25 leiki og svo faraðu upp í 38 leiki síðast og og þú veist þeir eru að fara yfir 40 leiki núna þú þetta er alltaf upplegið það Já þá þeir eru stefnað á svona kringu 40 leiki plus Já svo er svo staðan er í dag var Tantic Action komin inn á næsta ári og og svona næsta vi skulum segja farnast ári. Þá Já, þá værði kominn í værður þetta átta lið að vera komi yfir 50 segra. Já steig gerðu líka ágæti streit hérna fengu sjálfin ma. Hann virðist vera að koma vel út. <laughs> var... Já ég held að hann að sé allan ekki verri heldur Brasilí brasilska brasilski kjærastöðinina. <laughs> Nei kjærastinn minn. hál <laughs> netto. Ha, Ja. Hann, hann er sem er satt hann er sigur hann er jósárum betri en brasílska undrið hjá Leikes. Hann er hann er 63 200 plús pund sko. En Mac. já, já, hann Mack. bara Hann er besti varna maður í liðinu Bara bulldog. Besti non-big varna maður í liðinu sko. Já ja. Hann er hann er hann, alltaf, sko, hann vel undir undir stjörnu sko eh þjálvarar sjá þar var hjá Atlanta sko. Já svo spilaði með Gordon Hayward og Baylor háskóla. Já er spilaði saman á einn vetur. Já fórum saman þarna öskupiskuend til í fór í finals. Já fór ekki bara í finals. Mér man ekki hversu það var. Finals í úrsluti. Úrsluti. í final 4 þeir voru útslitan leikinn og og skot yeah. skoti hans Hayward hefði verið á fragast skot allra tíma eða í háskóla balltunnum með að hæð Alveg rétt. Það var rosalega nálegt það þetta man. Já. Heyrðu við erum bara konnum með þetta. Allt að bæta einhveru það... við það og honum með orðum kveðin. Nei, ég man nú ekki aftur neinu svona í augnablikinu. Ég er búinn að ræfla alnskotasnú. Við ræfla og þú veist og Reynir... Ha el hálpartinn leiðert að segja en NBA er bara ekki alveg eiginlega óspennandi eins og staðinn er í dag. Nei. Það er bara það er leiðert að segja, bara Golden State er bara ógleyslega góður. Já ef sko ef ekkur meiðist þar þá eru San Antonio ógleyslega mm -hmm. Og ef Golden State er ekki að fara vinnu þá ekkur meiðist þar þá er það Spurs. Er, er, er þessi tvölið missa menni í meðsli, það er að kafs já. það er bara basically sko leigirinn er eitthvað niður svona það, maður höfst svo til að það, það er það er eins gott að góldast eitthvað er með svona sýningu já. annars annars væri þetta bara dánlegt ég allars væri ég bara að horfa á minni sóta sko, <laughs> ég er eindig að búin horfa ótrúlega mítið á minni sóta en, en ég myndi bara horfa á minni sóta og það er bara að horfa á efnivinn og ilja ah. sér við þær hugsanum um hvað gæti orðu eftir nokkur ár ah. en við getum um það að Júta Dessu komið 89-86 yfir Hjústofu vistum við ætla að takast að klúðrössum <laughs> sem við náttúrulega við höfum mjög gaman að kannski best að við bara ljúkum Þessu með því, já, ja, hvað? Ég held að gæla mín. Er bara, það ekki? Og við tökum þú þráðum fljótlega eftir. Já. Takk að gæla því að byrja spjall í gamli. Takk að gæla því Takk að gæla.